E, Apolo Austakaria, ba, bueno, Gipuzkoa maian, bakarrik txingudiko baian aukitzen da, eta, bueno, kalte bera batzela dago Euskal Altarra hui listan edo, eta, bueno, nahiko gaizki auketzen da. E, gehien bat baduretan ba bizi da, playa hundi eta jaizu etan, baina esan duzuen bezala badaude, ba eta, bueno, beraien ba, bizi daupena edo, hinden kandao edo bati bat paduretan bizira eta padura izan dako lekuetan biz, e, gelditzen dea dauden eta geldituta da hori arbeseko populazio hori nahiko densoa dela